الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا لك اينجنا الله عز وجل الله سبحانه وتعالى انك صلوات سلام ناشي قصاني كلام منكم محمد صلى الله عليه وسلم انا اجلس Kao što smo najavili prošli put, večera ćemo govoriti o poglavlju, o kaderu ili određenju. I prije nego što počinemo sa hadisima, koji su navdene u ovom poglavlju, malo ću se dotaći od ove teme, koja je jedan od temelja islamskog vjerovanja ili imana, a to je šesti, takozvani šesti imanski šrt, koji je li, glasi i, i znači vjerovanje da sve što se događa, Na, jeli, na svijetu da je to sa lavom voljom je lavom određenjem bilo da je dobro ili zlo i bez tog, bez tog vjerovanja čovjek ne može biti musliman niti može biti vjernik, muhmin međutim s druge strane ovo pogled ovo pitanje je jasno, nejasno da kažem mnogim, mnogim muslimanima kako općenito tako i u nekim detaljima pitanje kadera pitanje sudbine, odnosno Allahovog određenja. Islamski učenjaci su u svojim dijelima kako u komentarima hadisa, tako i u zasebnim dijelima koja pišu o kaderu, o Allahovom određenju, objasnili jeli, podrobno i detaljno ovo pitanje. Međutim, postoje neke stvari u samom kaderu, neki sitni detalji koji su jednostavno, možemo kazati, to je Allahova tajna. Allahova skrivena tajna zašto se određene stvari e, događaju ili zašto se baš desi na tom mjestu tada neke stvari nikada čovjeku iz pitanja o jel, kaderu o lavom određenju neće biti poznate ni jasne. Zašto se nešto dešava to je samo lavu poznat od njegova skrivena mudrost. Međutim, mi ćemo govoriti o onome što se tiče nas, lavom robova, ljudi. Šta je bitno da mi znamo kaderu, o lavom Allahovom određenju. Prije nego što počnemo s ovim hadisima, ja ću prvo da se doteknem nekih stvari koje trebamo znati prije nego što počnemo sa hadisima, a koje će nam olakšati da bolje razumijemo hadise i samo pitanje kadara, odnosno Allahove, Allahove odredbe. Prvo ćemo definirati, da vidimo šta je to kadara. Svi smo čuli, U islamskoj terminologiji spominje se spominju se dva termina: kadaa i qadar. Pa ćemo vidjeti šta je sam islamski učeniac rekao o tome. Ja, definicija kad kadera, ili Allahovo određenje. Kažu islamski učeniaci dali su više definicija. Dali su više definicija, neki su dali kraće, neki duže definicije, ja sam odabrao eh, dvije definicije koje će nam lako po, po najjednostavnije objasniti što je to kadera. To je lavo određenje svega što je bilo i što će biti shodno njegovom savršenom znanjem i njegovoj bezgraničnoj mudrosti koji su svemu tome i prethodili. Znači, lavo određenje kadr je lavo određenje svega što je bilo, što se desilo, recimo, do sadu, dan, danas, od početka svijeta. I što će biti, to je ono što se nije desilo do sudnjega dana, shodno njegovom savršenom znanjem ili sve znanjem i njegovoj bezgraničnoj mudrosti koji su svemu tome prethodili. Znači, spominjuju se dvije stvari. Allahovo sveobuhvatno znanje i njegova neizmjerna i bezgranična mudrost. I vidjet ćemo da su ova dva detalje, vidite kako bitno zarazumijevanje sudbine kaljena. Neki opet kader definišu da je to Allahovo bezgranično znanje o svemu što se desilo što će se desiti njegovom voljom, ovdje dodajem njegovu volju, i njegovim stvaranjem, te njegovo zapisivanje svega toga. Zapisivanje, naravno, prije što se desilo u Ezelu, u Prajskom, prije nego što je nastao svijet. Prije, prije nego što je ništa stvoren. I treća definicija, ovdje se spominje kada i kade. Ona dva termina i neki učenjaci kažu kada se spominju odvojeno da su da imaju isto značenje, da se odnose na ovo Allaho određenje svega tako dalje, međutim kada se spominju zajedno da imaju različita značenja, pa kažu da je kada, je njegov Allahovo bespočetno sveznanje znanje. Pogledam, bespočetno sve znanje, znači to znanje nije imalo početak. E ako kažemo da je Allahovo znanje imalo svoj početak, to znači to bi značilo da Allah prije toga nije to znavljeno. Allah je znanje bespočetno kao što je on bespočetna. Bespočetna, odnosno bespočetka. Od uvijek je. Je Allah sve znanje. Čovjek ima nešto znanja. Ali Allah ima jedno ovaj, neograničeno znanje. Ili sve znanje. Znači kada je bespočetno Allah sve znanje kojim je on već u prajstvonu, to je prije stvaranja svijeta, odredio šta će biti i kako će se desiti a kada kader je događanje onoga što je već u prajskunu ono predliđeno i predodređeno to jeste ono što se desi na Dunjalu u prajskunu ono je to određeno i zapisano Allahovim jele u skladu sa Allahovim znanjem sviobuhvatnim njegovom neizminom udrošću a kada je ono kad se desi na Dunjalu, ona konačna Allahova odredba da se to desi što je zapisano Kako najbolje razumijeti vjerovanje Allahovo određenje? Da bi razumjeli vjerovanje Allahovo određenje kader ili kader, moramo znati ove četiri stvari i dobro ih zapamtiti. Prvo trebamo vjerovati da je Allah subhanahu wa ta'ala sve znajući, da je Allah subhanahu wa ta'ala sve zna. Pa smo rekli da da je njegovo znanje sve znanje, sve zna. Nema ništa mu skriveno. Ništa mu neva skriveno. Ljudi znaju vrlo malo toga. A vama, to je ljudima, je dato vrlo malo znanje, vrlo malo. Allahovu znanje je sve i on je sve znajučio. To je veoma pitno da znamo i da razumijemo, da shvatimo, da spoznamo. Znači Allah zna ono što je bilo. Neko će kazati pa i ljudi zna ono što je bilo. Ne znaju ljudi sve ono što je bilo. Ne. Ne znaju ljudi cijelu prošlost. Ljubi znaju samo ono što su zapisali. A ono što, je, jeli, što nije zapisano, nije zapančeno, to je prošlo, nestalo, to je samo Allah poznato. Zato mi mnoge stvari iz prošlosti ne znamo. Ni u prošljim narodima, ni u poslanicima, ni u tako svijeta i tako dalje. Neke stvari saznamo kroz Kur'an ili otkrijemo naukom i tako dalje. Međutim, Allah sve zna ono što je bilo i ono što će biti. Ono što će, će biti, ono što se nije desilo, a mi to ne znamo. Allah wa otkrije nekom od svojih robova, to jeste poslanicima, ono što se desiti, to je, da kažemo, mrvica onoga što Allah dadne onog znanja, od gajba skrivenog znanja koje dadne ljudima. Nažalost, mi imamo pitanje, gajba je jedna, jedno aktualno pitanje, pronicanje budućnosti, sudbine, pa imamo dosta jel, tih prevaranata, jel, šablatana koji manipulišu svijetom. Jer ljudima je bilo zanimljivo ono što, što će biti, što će se desiti. Manje im je zanimljivo ono što se deslo što ne znaju. Kaže ono što je bilo, ono što će biti i kako će biti. Allah znaj kako će se desiti. I to svojim bespočetnim prajstunskim znanjem, koje nije prethodilo neznanje, niti je podložno zaboravno. Znači Allahovom nije prethodilo neznanje, našem znanju. Prethod i neznanje. Mi nešto naučimo, a prije toga to nismo znali. Ako da Laha nije tako. I zato Allah Suhanovatara ničemu nije slično. Kaj mu slično, ništa nije on. I njegovo znanje nije podružno zaboravljeno. Mi danas nešto naučimo, sutra zaboravimo. A posebno ako potraje taj period, jeli, ovaj nakon što smo naučili prođe mjesec, dva godina, sve zaboravimo. I dostaju na samo mrvice to znanje. I sve ovo nam S jedne strane, kada govorimo o Kadiru, o to Allahovom sve znanju i sve mudrosti, govori nam o Allahovom uzvišenosti. A govori nam o našoj manjkavosti, gdje kažemo ništavosti. Koliko su ljudi sitni i beznačajni. Kada, jel, u odnosu na Allahovu subhanahu wa ta ta'ala njegovu znanju. Znači, ovo moramo vjerovati pod broj 1, da Allah subhanahu wa ta ta'ala sve znajući da sve zna. To jeste, Allah subhanahu wa ta ta'ala je znao prijemu što je stvorio svijet i ljude znao je sve munafik šta će se desiti, kako će se desiti, kako što bi. Je ne bio ne možemo zanemariti sportitelja. Svemočno mudru, ali svesnajući da to dom to nije poznato, dom nešto nije poznato. Po mom pitanju kadera ili sudbine neke zalutale su neke grupe među muslimanima, ko su nastale određene sekte, kaderije džehvije, kader i džehmije, jedine negiraju kaderi pa kažu da nema kadera, u smislu da Allah nije odredio ništa nego da ljudi to kreiraju, oni to ovaj, stvaraju dijela i oni odlučuju da lahu nije čak niko zna to, ono što će se desiti. Ovo je zadiranje u temelje izlama. A drugi opet džebrije, sektak, kažu da čovjek primoran da radi ono što radi. Jednostavno programiran takav. Neko je programiran da dođe u džamiju, da panja jaciju, da dođe na predavanje, neko je programiran da ode u kafanu. Što je opet nebude bila pripisivanje, a naših grijeha to to kažem ovaj dvije sekte kaderije i džeprije su ovaj podobro zalutale po pitanju kadera zašto su zalutale nisu slušale nisu sjedili smjernice Kur'ana i Sunneta po on pitanju nego su počeli da u kader odnosno u sudbinu uključuje svoj ograničeni razum i um je dok čovjek ode ode duboko u filozofiranje i polemku, i raspravljanje o sudbi, šta to nije, jeli, dali li je, šta je, ne, ne vodjeći se u svemu tome, jer uputama Kru'ana i Suneta, nemino ono će zamutati. Nemino. Drugo što trebamo znati, da je Allah subhanahu wa ta'an, prije nego što je stvorio svijet, sve zapisao, sve što će se desiti, od početka do kraja svijeta, u, u knjigu, ili u mur kitab, kao što se naziva, li, kao glavna knjiga Knjiga svega knjiga svih događaja koja se poziva zove Ele, Ele, al mahfud ili Pomno čuva na knjiga koja nije nikome dostupna. Nije to knjiga da, da mi zamišljamo knjiga kao naše knjige nego e, je li e, u arsu znači kao neka ploča evo. Ali to mi vjerujemo da postoji ta knjiga i todo dio islamskog vjerovanja koji je sve zapisano. Postanak svijeta, hoće sve, ko će sve se roditi i živjeti na dunjamu šta će se sve dešavati, koliko će svijet, svijet trajati. U toj knjizi je zapisana pojedinačna sudbina svakog čovjeka koji će živjeti. Kakav će biti, kada će se roditi, gdje će se roditi, kakva će dela činiti, hoće li biti sretan ili nesretan, koliko će živjeti, njegovna faka kada će umrijeti i čak piše u toj knjizi imena, stanovnika, džene te džene, već je poznato. Zato što Allah suhanu od dala, redi smo sve znaju, znaju ono što je bilo što će biti. Jo ovo ne znači da je Allah podijelio ljude i rekao, ja, vi u džehennem, vi u džennet i tako se ovo, dešavate, nego ono što je bitno ovdje, shvatimo da čovjek, a o tome ćemo vam kasnije govoriti, u je da čovjek ima slobodu izbora, slobodu izbora, niko nije prinuđen da ide u džehennem, niti je prinuđen da ide u džennem. Znači Allah je sve zapisao i mi vjerujemo da je to sve zapisano u Leruhim Ahfudu shodno Allahomu znanju, ili sve znanju, sve pojedinosti sudebne, i sve ono, što se desite sudebne dana. A dokazat to je Allahom govoru. Kur'anski ayet u suri Al-Hajj, 70-i ayet, u kojem Allah ta'ala kaže, abudu billahi min shaitan rođim, elem ta'lam enna Allahe ya'lamu ma fis samavati wal ardi, inne dalike fi kitab, Inne dalike ala Allah yasii. Za ne znaš da je, da je Allah poznaje to sve što je i na nebu i na zemlji. Ništa mu nije skriveno. nijedan jedan nijedan pokret ni jedno mirolanje, sve mu je sve mu je poznato. I na nebu i na zemlji. To je sve u knjizi. To je Salah eto sve u knjizi zapisao prije nego što je stvorio kosmos. To je sve u knjizi. To je u istinu znači, lahu lako. nije teško. <clears throat> nije teško na osnovu tog njegovog savršenog znanja nije teško to sve popisati. Allah je svemoćan i to je sve jeli, zapisano u knjizi pomno čuvanoj knjizi Legni Mahfurtu. Prenosi Abdullah ibn Amman kad Allah mi kaže čuo sam lahu ako sam nikad da kažem. Znači, ovaj hadis nam potvrđio ovaj ajet i pojašnjamo ga. Uzvišeni Allah zapisao je i odredio sudbinu stvorenja 50.000 godina prije nego je, nego je stvorio i nego će stvoriti nebesa i zemlju. A njegov aš, odnosno prije stvolje, bilo je tada na vode, bilo na vode, hadi izbiližimo osno, hadi sa ime od osno. je sve što, je, što, to, što će se desiti, ono što će, sudbina stvorenja, sudbine stvorenja zapisane su... 50.000 godina prije nego što je stvoren svi je to Allah znao, lahje Allah mu sve bilo poznat sad kažem ovo pitanje mnoge ljude zbunjuje pa kažu da li ima smisla raditi, djelovati ako je sve već određeno zaboravljaju jedan bitan moment detalj, to je da Allah nikoga od ljudi, niti od žina, nije primorao da bude vijednik ili nevijednik, nego nam je dao svobodu i volje izbora Slao nam poslanike, slao nam objave i dao nam razum. Razumom možemo da spoznamo istinu i da možemo da spoznamo pravi put i zavod. Možemo da razumijemo poruke koje nam je Allah poslao preko poslanika. Zdravatsko od životinja i drugih storijena. U drugom hadisu se prenosi da je poslanika nema ni jedne stvorene duše i nam. Nema ni jedne stvorene duše, a da joj već nije zapisano mjesto u dženetu ili vatri. Svaka duša koja je stvorena, zapisano je gdje će biti, gdje će završiti. A i to, a i to da li će biti sretna ili nesretna. Naći da li će biti u dženetu ili vatri, odnosno u džehennemu i da li će biti sretna ili nesretna. To ovdje se misli na sreću i na domljalku i na hinen. Hadi bliži Buhari. Znači, Začovo je dugo Druga stvar koju trebamo znati jeste da je sve zapisano. Sve zapisano je Lama poznano. Nama to nije poznano. Mi ne znamo ga. Mi ne znamo, čak i meleki ne znaju šta je leuni le, le, mahfudoci, ono što im Allah otkrije, da prenesu, da prenesu na zemlju poslanicima ili da, da sprovedu neku odredu Lama, to znaju samo. I treća stvar jeste, treća porijed, Allah svojom voljom čini što hoće. Allahuva volja je apsolutna i neograničena. Allah čini što hoće i on sve može, on je svemoćan. Zato čvrsto vjerujemo da biva samo ono što Allah hoće. To jeste, ako Allah neće da se nešto desi, neće se ne zna. Ništa ne može biti bez njegove godine. Ono što on želi da se desi, to i bude, a ono što on ne želi, to se i ne desi. Nema nikakvog kretanja u kosmosu ni mirovanja, a da nije njegovom voljom i da njemu nije poznano. To je imala koji spominje da nema nijednog lista na zemaljskoj kugli koji spadne, a da Allah nije poznan, da je spavno. I gdje je spavno? I s koje grane je spavno? I to je, kad ovo spominjemo, onda jeli, možemo spoznati dokučiti učiti Allah u svemoć njegove Dokaz da se sve dešava Allahom voljom. Pa čak i ono što je, što, je, što pripada našim izgodom. Čak i naš dolazak ovdje i na, naš namaz i sve naše što mi radimo svojom voljom u, u, u okviru Allahove volje. To jeste to se ne, ne bi desilo da nam Allah to nije dopustio. I ništa se ne dešava bez njegove volje. Zato je Allah suhanu wa ta'la kažu ume, A vi ne možete htjeti ništa osim ono što Allah hoće, gospoda svjetova. Jeste čovjek koji je data sloboda i izbora i njegova volja tako. Čovjek može razmislaći, hoći lići u džaviju neći pa ako mu je mrsko, ako ja savladam, ovaj, lijenost ne odje ili na predavanje. Ako on pobjedi lijenost, šetanom dođe, to je njegovom bolju. Ali opet ništa bez toga, ništa to što se desilo, što smo i zapravo ne možemo se desiti ako na Allah to ne dopusti. Ali nam dopustio. I sve se dešava pod njegovom kontrolom i nadzomom. Ne može se desiti da neko stvorenje izmakne Allah kontroli, da on radi što hoće i da mu Allah ništa ne može. To se ne može desiti. Allah može spriječiti svakog koga hoće. Allah da hoće sve bi ljude učinio vjernicima, kao spominje Kola. Ali pustio ljudima da oni zaberu, ali da hoće sve bi ih mogo učiniti vjernicima. I četvrta stvar, Allah subhanahu wa ta'ala je sve stvorio On je sve stvorio. Sve što postoji i ljude, i, i džine, i životinje, biljke, planete, cijeli kosmos. Sve što postoji, znači kako čovjeka, tako i njegova djela. Stvorio je čovjekova djela u smislu da je Allah taj koji je kreirao ljudska djela i dao ljudima mogućnost da ta djela učinio. Bilo da su dobro ili zlo, Allah traži od nas dobro. I s time je zadovoljanje. A ne traži odna zlo, iako je stvorio zlo, kao iskušenje izrepo. I čovjek opet svojom slobodnom voljom i razumom odabiri. Ili dobro je zlo. Znači, još sve osim Allaha je stvoreno. Sve osim Allaha je stvoreno, samo je ostvoritelj. A to potvrđuju mnogi kur'anski ajati. Jedan od tih ajata je ajat kod Allah suhanahu ta'ala kaže Allahu khaliku kulla šejih. Allahi, stvorite svega. Allah je stvoritelj svega. Ovo su četiri stvari koje su nam bitne da bolje razumijemo kad je. Prva stvar je da vjerujemo da Allah sve znajući, da je sve znao. Vjerovanje o o sveobuhvatno znanje kojemu nije prethodilo neznanje i koje nije podložno zaboralo. Dalje, druga stvar je koja? Dala Subhanahu sve zapisao sve što će se desiti na jele na dunjalu od početka do kraja ko će se, ko će se roditi ko gdje će se rodi sve i sve detaljiške sudbine pa čak i to rekli smo da dječje njuk završ što žene tuženje treća stvar je Dala Subhanahu sve svojom voljom čini sve je u kvil Allahove volje ništa se na dunjalu ne može desiti bez Allahove volje bez njegovog nadzora, bez njegove dozvode. Ne može nijedna planeta da, da, da se odvetne i da podapu, kosmosu kako ona želi, ne može se ništa desiti mimo njegove volje, nikakve promjene, Nih, ništa na dunjavu. Pa čak i kad ljudi utječu jeli, na neke promjene na, na Zemalje svih kuglop, opet im dopustio i pustio, a, a on da hoće može ispriječiti. I treća stvar, četvrta stvar jeste da je Allah Subhanahu wa ta ta'la sve stvorio. Sve što poslije Allah je stvorio, pa i ljudska djela, i dobro i zlo. Dobro da ga činimo i da njime zastužimo Allahom milost, a zlo, da nam to bude izazov, da nam bude ispit. Jer da nema zla ne bi znali vrijednost dobra. Dobro ne bi imalo smisla. Kad, kad čovjek, čovjek u danješ prilipu da čini samo dobro, onda život i naše djelovanje, postanje ne bi imalo smisla da nema zla jel ne bi imalo smisla. Zato je čovjek podato jedno drugu. E ovo su sve stvari koje smo rekli da su veoma varne za za razumijevanje svih hadisa. Sada ćemo nekrenu svojim hadisima. Prvi hadis 1838. Mi došli smo je, do tog hadisa ugovor uzvišenog inna kullu shay'in hadafna u biqadar mi smo sve stvorili s kaderom. Smerom Saududin, kada je Buhari radijal nam prenosi da su porešeni štidolofokoni došli kod Alavu, posanike Salavod al-Salem i počeli raspravljati s njim o kaderu. O sudbi, o drebelu, pa objavili ajet. "Jeume yashhabuna fil nar ala wujuhihim dhuku mas-safa inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar." Krenedan kada budu vatro dočeni, s licima dolje okrenuti, iskursite vatro jehenemsku mi sve s vjerom stvaram. Zašto? Zato što jedan od razloga ili ulaska u džehenem jeste nevjerovanje u Allahovo određenje svega. Svim uprava, da Allah sve ima u upravi, da sve po njegovom kontrolu. I ovi idiopolkopnici, jedan dio idiopolkopnika mekanski negirali su Allahovo određenje, određenje ono što kaderno. Sljedeći hadis sve je po kaderu, po pa ček i nesposobnosti, sposobnosti. Kaže Tause rekao zapamtio sam neka sahabe lavo poslanikali se lato selam da su govorili da je sve podređenju po a čuo sam ibn Omara radijallahu ta'ala anhum ango ma da kaže da Allahu poslanikali se lato selam rekao sve podređenju po pa čak i nesposobnost i sposobnost sve podređen po je sada ovo je pitanje je li da subhanahu wa ta'ala ljudima dao određeni sposobnost odnosno da im radite sposobnosti Nema ljudi sve iste sposobnosti. I ovo je dio kadera koji na primjene utjecaja. Neko je sporiji, visokiji, jači, neko brži, neko je, ne kažemo, neko bolji pamti, neko slabiji. To ste sposobnosti koje se podijele ljudima. I tu čovjek nije kriv zato što je on, zato što on visok niti je kriv niti čega, zato što je krupan i tako dalje. O, ali i ovo spadao kad Allah je to odredio. Naravno sve se dešava u skladu sa Allahovim zakonima koje nos postavio na zemlji. Pa sad nauka otkriva te zakone, zakone genetike. Nekad nešto otkrije pa to porekne. Jel, pobjeg, ali nije to tako, mi smo bili uzavili, sad je ovako. Posebno ta genetika je zanimljiva, jel, nešto duboko i nepoznato čovjekom. Ali sve je Allah, određeno Allahovim uzrocima, sve što se dešava ima uzrok. Pa čak i naslednije nasledno menja ta podaljnija. A sad ovaj hadis, vezan za ovaj predvodni hadis, kaže o naređenju da se bude snažan i klonjanju slabosti Ebu Horeira vljela Anku prenosi da je lahom poslanicu. Allah je u sredama rekao ja ak bolje i draže i uzvješeno od nejaka vjernika. U svakom od njih je dobro. Žudi za onim što će ti koristiti. Traži pomoć od Allaha i ja nemoj klonuti. Ako te nešto zavisi i ne reci da sam uradio to i to, bilo bi to i to, nego reci to je odreba i on radi što hoće, jer da sam otvara prostor za šeitansko djelovanje. Ovaj hadis govori nam dvije stvari. Prvo da Allah, Allah, Tala, voli jeli čovjeka koji je jak u svakom pogledu. Draži mu je bolji čovjek, odnosno rob vjernik koji je jak u svakom pogledu. Zato se od vjernika traži da žudi za onim što je korisno ovaj hadis posebno koristan. Jeli, da čovjek u životu žudi i teži ka onom što je korisno. Kad duze to sebi za pravilu i praksu, dobro bi iskoristan svoj život. Da tražimo pomoć od Allaha i da nikada ne klonemo u životu. Znači, ovo su tri savjeta ovog hadisa koja su tekako važna i korisna. Da žudimo za onim što je korisno u životu, vi gledamo što je koristno, što je, je beskoristno. To trebamo izbjegavati. Čovjek prvo često gubi vrijemo beskoristnim stvarima i život gubi beskoristnim stvarima i kajeće se za to. Jer na sudnje, na sudnje danu svako će se kajati i vijednik i nevijednik. se kajati što nije uradio više dobra, a nevijednik će se kajati što nije vjerovao, što nije ništa uradio. I na kraju treće, kaže, traži pomoć od Allah, svemu u životu, to je drugo, jeliko? Ja traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti nikada u životu ne smijemo klonuti popustiti od odustati u hajru naravno uhajru. vi trebamo uz Allahu pomoć biti uporni i stajni sada va ovaj drugi dio hadisa ono, da, ej da sam to uradio ej da sam to uradio čovjek nekada kad se nešto desi vidi svoj greš ali to je već prošlo to je dio njegove, njegove sudbe je završeno i ono što je završeno o tome ne treba polemsati I ti govori da sam mogao, što nisam mogao. Zato, zato što to može otvrti vrata šeitanu. Iz prošlosti, iz onoga što nam se desi, možemo izviti sam povuk. I kada ti u buduće, ovako ću raditi. Ali opet ne znamo kako će nam se desiti. Ne znamo ko će lići e, isto kao u prvom slučaju. Jer kada je to otvara še, šeitan u prostoru, da, da čovjek onda da se da žali iza onim što ga je prošlo, treba se pomiriti s tim. Jer nekada, Nekad Allah subhanahu wa ta'ala direktno se upriče u ljudskih života. Kada čovjek recimo nešto hoće da, da učinje, popitanje smo istihari, dones, da klanja istiharu i odluči da nešto učini. Međutim, u tom što je odlučio je zlo. Nekad Allah direktno se upriče u njegov život, u njegov sudbinu i daje da se nešto desi što će ga spriječiti, da tu uradi i da obi gdje rad njegovo dobro. Ako ne znao, jer on nije znao šta je dobro, zato dobio isti hare dobi. Govorimo učimo Allah anotala Allahu moj. Ako je dobro u ovoj odluci mojoj, ako je dobro u njoj po moju vjeri, po moju dunjalu, je li ovaj, po moju, moj život uh uskodio i i onoj dalje od dužnosti. Olakšaj mi to, odredili to. Ako u tome je zlo po moju vjeru, po moju dunjalu, onda me ovaj, spriječi me od strane to od mene i da mi ono što je bolje od toga. I onda Allah, kad, kad Allahu prepustimo naš slučaj, onda se on direktno upriče u ovom smislu, danas, da nas. nam se ne desi ono što mi hoćemo. Mi je naša bolja, hoćemo, ali Allah dne nešto, neki uzreke koji to spriječi. Pa čovjek, evo ovaj, sad aktivo ovaj, ovaj avion što je neslao, što je pao sa putnicima, I sad, četvorica putnika su imali rezervaciju i petorica nisu došli. Nisu došli naći. Nekad Allah Subhanu wa ta'ala, nije slučajno. Kada je u pitanje Allah, nije slučajno. Kad su u pitanju, ljud može biti slučajno. To je u našim očima slučajno, ali u, Allah, jeli, u Allahove odredbi ništa nije slučajno. Sljedeći hadis izgovori o određenju kadera je propisano prije stvaranja nebjesa, stvaranja stvorenja. To je ovaj hadis smo spominjali. Abdullah ibn Amr ibn al-Asr anhu prenosi da je čuo Allahu kusanih alaihi sallatu wasallam kada je rekao Allah je zapisao određenje kader stvorenja na 50.000 godina prije nego, što će, prije nego što će stvoriti nebesa i zemlju i tada je njegov aši bio nad vodom. Ovaj hadis smo još čuli. Sljedeći hadis o potvrđivanju kadera i raspravi adeva alaihi sallam u sallam. Ebu gurera radiyallahu anhu prenosi da je Allahu kusanih alaihi sallatu wasallam rekao kod njihova gospodara Adem i Musa misaram, su se počeli raspragljati pa je Adem argumentirano uvjerio Musa. Musa je rekao Adem, tebe Allah stvorio svojom rukom, udahnuo u tebe dušu. naredio da, me, da ti melek ljučine sežudina, stanio te u dženju. Ti si potom svojim grevom spustio ljude na zemlji. Adem je rekao Musa, tebe Allah odabrao sa svojom poslanicom i govorom, dao ti je ploče u kojima je objašnjenje za svet. I približio kao sagovornika. Šta znaš o tome koliko je vremena prije nego što sam stvoren? Allah odredio sadržaj Tevrat-a Musa je rekao na 40 godine. Adam je rekao da li si u njemu, to je su Tevratu, našao i Adam je učinio gre prema svom gospodaru i za stranju. Rekao je jesam. Adem je tada rekao, zar me koriš za dijelo koje Allah odredio da uradim 40 godina prije nego što je me je stvorio? Allah poslanika je potom rekao, tako je Adem argumentirano u vjeru Musa. E sad znači ovu hadisa, ako ga ovako, jer ja, bukvalno prihvatimo, ispadne da, da se Adem alaih sallam pravda, evo, da pravda svoj, svoj postupak odredbom. I Adem alaih sallam je u ženetu imao slobodu izvodnju. I njega je Švjetana kao što i nas ne govori, na Dunjalku zna određene stvari. I Adam u ovoj raspravi, kao mu kaže, značenje Adamo govora Musaove je da, da je Allah to odredio pre nego je Adema stvorio. I to se moralo dogoditi, makar sva stvorenja željela suprotno. Hoće se kazati da je Adema ne senam, da, se, da je htio kazati Musaove, da se čovjek treba pomiriti s onim što se desilo i da je to dio Allahove odredbi. Da nakon što se desi, ne treba o tome polemisati i govoriti da da je ovo, da je ono, jer ova hadis je usko vizan sa onim hadisom. Jel? Kada, kada bi sva stvarenja sprečavala da se desi makar i najmanji dijelišt toga, ne bi bilo u stanju to Osim toga, upor zbog grijeha, pitanje šerijeta ne razumati. Znači, šerijeta jel? Šerijet je taj koji e, kori čovjeka zbog grijeha. Ako je Allah uprostio, Adamu. Tada mu se ne može uputiti u ukvar, a ona ko bi ga korio zbog toga što bi bio savladan šarijetskim dokazima. Ako bi se neko usprotivio onom što smo rekli i rekao, ako bi neko od vas počinio grijih i rekao, bilo bi suđeno da ga učini, to ne bi poštedilo ukora makar se pokajao, iskreno u pokajanju bio. Odgovor na to vlasi, taj čovjek još živi u kući obaveza, gdje je šarijetski obveznik i na njega se primjenjuju svi propise, odkazni do ukora. I takvom je ukoj potreba sve dok je živ, međutim Ademali i Selan više nije u takvoj kući, ni na Dunjalu. Iz toga mu ukoj ne koriste, Musao govor bio u tom smislu beskoristan. Ovo su vjeli ovaj, e, komentari koji nam navioj vama, ne naviojuje slovo u komentaru Usmanog Sahina. Znači kada se nešto desi, možemo kao da to je lahva odredba, u smislu da je to Allaho bilo poznato i da je dopustio da se tako desi, da je to zapisao, da je znao za to, to jeste Allahova odredba. Ali to ne znači da na je Allah privorao na nos, da čovjek kaže, pa eto ja sam činio to u zlogu. To je Allahova odredba, jeste. Allahova odredba u smislu da je to Allah zapisao i da je znao za to i da, je, da se da desilo u skladu s njegovom voljom, ali je tvoja odluka, tvoj izbor i tvoj dnjel. I te će biti pisati. Zato postoji polaganje računa, postoji jeli, pravilno laganje na sudnjem danu i kazna ili ovaj, nagroda. Sljedeći hadis o pre, prethođenju određenja riječima uzvišenog o nefsim oma sovaha fe elhemeha fu džuraha vatakvaha i duše, duše i onoga koji je stvorio koji u dobroj dobro i put zla svartljiv E sad ovaj hadis nam pojašnjava pitanje čovjekovi dijela i izbora. Kaže, ebul esvet et di elit prenosi da moje je imar u sajim Radjela Vanhu, rekao šta misliš ovo što danas ljudi rade i zašto se trude da li je to nešto što im je propisano i određeno otkrije ili je to ono što očekuju u udućnosti, što im je donio njovo poslanih i zašto je utvrđen dokaz protiv njih. Rekao sam to je ono što im je davno propisano i naređeno. Rekao je zato nije nepravda, čovaj nije razumio pitanje kadere odredbe. I ljudskih djela. Kad mnogo sam se ustrašio od toga i rekao, sve Allah stvorio, on se posljedio i on će biti pitan za ono, i on neće biti pitan za ono što radi, a oni će biti pitan. jest Allah neće biti pitan ni za što što je uradio. A svaki njegov postupak i odluka ima mudrost. A ljud će biti pitan za svoje djel. Rekao mi je, Allah ti se smilovao, ovim pitanjem, ovim pitanjima sam htio samo da provjerim tvoj razum. Htio je provjeriti kako razumije ovo pitanje. Došle su dva čovjeka iz muzejne, Allahun Posanicki Alex salatun rekao Allahun Posanicki šta misliš o ovome što ljudi rade i zašto se trude? Da li je to ono što im je propisano i dano određeno ili je to ono što očekuju u budućnosti što im je donio Njego Poslanik sallallahu i zašto je utvrđen i, i, i zašto je utvrđen dokaz protiv nje? Posanik Alex salatun rekao ne to je ono što im je određeno i propisano a dokaz za to je u Allahu i knjizi pa je na ovaj ayet Va nefsim vama se uvaha fe ele hemeha fudurah vata i duše i onoga koji je stvorio pa je put dobra i put zla shvatljivim učinio. Da ukratko pojasnem ova hadista. Znači ovdje se radi o tome da ljudska duša, odnosno mi, a duša je bit i srž čovjeka, nije tijelo. Duša je ono što čovjeka čini čovjekom. Razum je dio duše, emocije su dio duše sve sposobnosti ljudske su duše, jel? Ja. I Allah wa je naše duše nadahnuo da prihvate i dobro i zlo. Što znači da svaka duša predodređena da može prihvatiti dobro i zlo. Međutim, sve je do naših odluka, do naših izbora. Sad, ko će biti na pravom kutu činiti dobro, a ko u zalogu činiti zlo? Zavise od mnogih faktora, zavise i prije svega od Dost ne zavisuje od njegovirati. ne mora zavisiti. Jer može djete da bude odgajano kao testa kao bezbožnik, kao neznalca. Ali kad odraste i kad sazrije, kad spozna, kad počne sam razmišljati, dođe do, do, do spozne i upute, traga i takvi slučaje imamo. Dost. Jer su roditelji svjerovi nikakvi ili slabi, a djeca izađe naprave kuta, ovaj uputi jer su oni Tragali, tragali, njihova duša je znači, nadahnuta i za dobro i za zlo. I on se odabrali put dobra. I umjesto jel, da su njih roditelji odgajali, oni odbraju roditelji. Pozivaju, pozivaju na pravi put tako dajno. Samo na ovaj znači, način možemo svakiti skupim da čovjek ima slobodu, volje, po pitanju vjerovanje, da li će vjerovati ili ne vjerovati. Da li ćeš njih dobro ili zlo. I na kraju krajeva on samo odabiri sebe očelođeniti uđenom. Naravno zašto kad zasluži ovaj kad svojim djelima zasluži Allahu milost, a ne đenet, al ako je drugačije, il' sve djelma zasluži Allahovu srdnju, pa čegala zbog toga, jeli u vest u i nestrč. Kaže Ali a radela rekao bili smo na nekoj dženaziju u Bekiju Grkadu došao je lavu poslanića la, la, la, seleme, i sjeo pa smo imi sjeli oko njega. Sa sobom imao štapić pa je povio u glavu i štapićem čak kao po pijesku. Zatim je rekao svakom od vas i svakoj udarno u toj duši je određeno njegovo mjesto u dženetu džehennemu. Zapisano mu je da li je nesretan ili sretan. Ovo smo joj spominjali. Neki čovjek je upitao lavu poslanića Hoćemo se osloniti na ono što nam je propisano i ostaviti trud. To je, ne da se ne trudimo, ajmo, svjetiti, kahvencati, do kraja života, evo. Je tako shvatila neki. Pa i posanikali ih shvat, to sam nam rekao, ko bude od sretnijih, usmjerit će se ka dijelima sretnih. On će sam svojim velikom razumom tragati, tragati Allah život put. Allah je dao smjernice, recimo, poslalostanike i objave i smjernice uprije. Hajde, obavamo Allah-u robe. Dao nam dokaze oko nas, sunama, razum. Ona zato onaj koji nema razuma neće biti bit pitan, ko ne, pa mi. A mi koji imamo razum, bit ćemo pitan, jesmo li razmišljali, jesmo li tragal za istinom, jesmo li hodili tim putem, jesmo li slušali smjernice, upute Kur'ana, odnosu Allah-u, upute itd. Kaže, ko bude od sretnijih, usmijeće se kad jedna sretni. Ako bude od nesretniji, se kad djel ima nesretniji. Potom je rekao radite, svakome je olekšano, sretnima djela sretni, a nesretnima djela nesretnije. Svako je olekšano ono, jeli, što je tamo zapisano već, s tim da on sam odlučio tome, da on traga sam, da je njegov izbor. Kaj zatim je vručio ajet, fe mlamen ahlavate, hao saddaka behusna, fe srenu jesiru, uli dusan. A a ona mun dakle ostagna, pokelda bi husla, fasen ne yisiru le usra. Ovo se zove onome koji dijeli i koji je bogobojalan. I ono najljepši smatra istiniti, to jest onaj onasvi. Njemu ćemo dženet u kremiti. Al'če znači on je samo dobro. A onome koji tvrdiči koji škrt ne djeli ono što vala dao i osiča se neomisli, uzovoli se. I ono najljepši smatra lažniti, to jest dženet u onasvi. Njemu ćemo džehene prikreniti. Njemu ćemo džehene prikreniti. Zato je bitno, kaže, zašto je neko na uputi, zašto je neko putju, neko ga ostaje u zabudi. Sve je do njega. Kaže Kur'an, a mi u zabudi ostavljamo samo veliki griječniki. A mi u zabudi ostavljamo samo veliki grečniki. a To je dokaz da Veliki griješnici, dok svojih grijeha, nisu u stanju da spoznaju istinu, da je vidi. Svoje su srca, svojom vojom, zapečetel, su naslagali naslaga, koprena. pa ne mogu da vide istinu. Imaju oči, ali ne vidi. Imaju uči, ali O posljednjim dijelima, evo u Horeveru, djelu Lahu Anhu, prenosi da Lahu Kusanikani, v.8. rekao, čovjek zaista može raditi dugo dijela dženetrija, to je dijela koja u dženetrije a zatim završiti ta svoja djela dijelom dženemlija. Jedan dio života, rekli smo, radi dobra djela i onda se odmetne, padne na iskušenjima, na ispitima, a sami kriji. Ne možemo optuživati, nemoj bilo opet, se vraćamo jeli, na svoje, svoje odluke u životu. Također, čovjek može dugo raditi djela dženemlija, a zatim ta svoja djela završiti dijelom dženetlija i završiti dženetlija, imala je hadiso određenje o mamu onome kome, koga pretekne odredba, radi određeno vrijeme djela Djehennemlija pa između njega i Djehennema bude koliko je lakat, toliko blizu i onda pretekne ga ono što mu je tamo zapisano. Pa onda radi djela stanovnika Dženeta i Uđe Dženeta. To je sa lama i tako da i obrata. To je opet, opet se vraća na ljudski, ljudski izbog, na naš izbog. Čovjek razmišlja, razmišlja i onda dođe do spoznanja da da mu je Allah stvorite, da trebamo biti pokora i tako odalje i vratiti se tamo. I na kraju, hadis nadis, određivanju smrtnog časa i raspodijel na fake, reksu me neke stvari, sudbirine, to je dio našeg sudbirine, kojima mi možemo kazati na odlučenju, od našoj smrti. Mada i to ima uzrok, je sve ima uzrok, i smrt ima uzrok, i na faka ima svoj uzroke. Tu što se izuzima, Majer ima onaj uh, slučaj samo bi isto kaže čovjek sam sebe tu donio odluku da umri jeste a tomu aladao, tu mala dao mogućnost mu je aladu pustio i to je ispit izazura čovjek sam sebe ubio to je ispit izazura za njima. odnosno ovaj iskušenje da učini nešto što nesmi a Majer moguć čovjek da ubije drugog ili ubije sebe a ono, kad je bespranon bi isto ne smije ni drugog niti sebe ni u kom slučaju se ne smije Kaže Abdu'l-Abi Mesud redala anu ono prenosi da je Umu Habiba radijallahu anha rekla Allah, moj daj mi dug život s mojim mužem, Allahom i poslanikom, sallallahu alayhi wa kao i otcu u sufrijam i bratu Muavi. Allah poslanika alayhi wa sallam je rekao, tražila se od Allaha, a veđel, ono čiji su rokovi dani određeni i na fakir razdijeljene. Allah, azze veđel, ništa od toga neće obrzati do ne dođe njegovo vrijeme. Neki će ga odgoditi kad nastupi njegovo vrijeme. Bolje bi bilo da se odolaha zatražila da te sačuva džehendamske vatre i kabutskog azaba. Neki čovjek je teda opitalo poslaniće, jesu li majmuni i svinje nastali u ljudi koji je Allah u njih pretvorio? Poslanić sallallahu sallallahu sallam je rekao Allah uzvišini nije nikada uništio neke narode ili ga kaznio pa mu poslije toga dao potomstvo. Majmuni i svinje su bili prije toga, prije toga to što jesu. Ovaj hadijs prije svega govori o u pitanju e, smrt ljud edge agent i pitanje afaki po ovom hadisu rok odnosno taj momenat smrti i koliko čovjek živi i njegova afaka se određivala i to drite međutim reka sve glasovi u čovjek e, i tamo se do hadis spomeni da dova dova i dobročinstvo je li, prema roditeljima i neka duga djela da mogu utjecati na ljudsku na, na čovjekovu život, ali i na njegovu nafamku. Međutim, i to je određeno. Jer uzvišen Allah Subhanovat Ali to je zapisano. Je znao da će neko biti dobročinten i ovaj da će to produšiti njegov život. I, ili da će činiti određena dijela koja je produžavio nafamku. I to je dio njegove sudbe. I to je Allah znao. I to je dio njegove sudbe. I to je sve povijedno. Ovim hadisom ćemo završiti večerašnje predavanje, molim Vlada Subhanova treba da nam podavi korisno zmanje, da nas učisti na pravom putu i da nas sačuva svake vrste zabudnike.